Du lytter til Radio 24-7. Den originale radio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Klokken er blevet 13.05, og dermed er det nok en gang blevet tid til Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin Q&A. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved siden af mig der står manden, de kalder Q, Henrik Kvartrup. Dansk Folkeparti er berømt, i visse kredser måske snarere berygtet, for den tilbagevendende plakatkampagne, som partiet lancerer. En plakatkampagne, som størstedelen af den talende og kreative klasse i København, har gjort det til en folkesport at gøre grin med. Men er det egentlig partiets formål at provokere de smarte storbymennesker og dermed få masser af gratis omtale? Vi taler med Dansk Folkepartis pressechef Søren Søndergaard og har også en kommunikationsekspert i studiet. Er lønningerne i Dansk Journalistforbund alt, alt for høje? Det mener debatredaktør på Finans.dk, Magnus Barsø, som kommer i studiet til debat med formand, øh, forbundets formand, Lars Werve. Og så mener et par, der lever i et åbent parforhold, at Danmarks Radio har skamklippet deres optræden i dokumentaren kunne godt, må godt. Vi taler med paret og en repræsentant for DR lidt senere. Og så kan vi jo ikke rigtig komme udenom det, fordi hvad er det dog, der sker med Kirsten Birgit og den korte radiovis? Den korte radiovis, som nu sender på der hidtil ikke viderekendte station, den anden radio. Er Kirsten Birgit borte fra Radio 24 og hvorfor? Vi ser lidt på, hvad der er op og ned, og taler også med programmets, altså den Kirsten Birgits programs, nykåret asienkorrespondent, den fra Radio 24 bortviste René Fredensborg. Der skulle have været en skiller. Det var der ikke. Men i hvert fald, så øh, kan vi tage næste indslag her. Søren Espersen, Christian Thulsen Dahl, Peter Skåb og Martin Henriksen. De hænger der alle sammen ude omkring i bybilledet. Tegnet som var de prominente medlemmer af det nordkoreanske politbyrå. Og den kreative klasse er ved at brække sig af grin over de her plakater. Men pressechef Søren Søndergaard fra Dansk Folkeparti, hvor kede er det, er I egentlig over den latterliggørelse? Ja, jamen, øh, jamen vi, er, vi, er, vi, er, vi er selvfølgelig generelt gerne øh, seriøst og alvorligt, men når vi laver vores kampagne Øh, tilbagevendt en, øh, en eller to gange hvert år, så ved vi godt, at der er det, I kalder den kreative klasse, som skal ud og finde på frem hver gang. Hvis ikke det er en julehilsen, der er forkert, så er det en photoshoppet hund, og nu er det åbenbart vores tegnere og illustratører, som ikke kan finde ud af at tegne. Det tager vi altså med ophøjet ro, og vi glæder os derover, at det giver den omtale, som I også har nævnt. Ja, altså I tager det med ophøjet ro, men, men, men man kunne måske gå skridtet videre og spørge, om I frem spekulerer i det. <laughs> Det gør vi en gang imellem. Det er hånden på hjertet. Altså Rigtig mange gange, så laver vi faktisk, og jeg ved godt, at jeg har sagt det før, og jeg ved godt, at der er nogen, der ikke vil tro på det, men rigtig mange gange, så laver vi vores kampagne, fordi sådan her synes vi, de skal være med bølgerne en kornmarker eller glade julebilleder og, en, og, og et fromt ønske om, at folk skal have en glædeliv. Og så kommer det oprigtigt talt bag på os, at der er nogen, som, som, som skal ud og hente en brækpose, eller nogen, som absolut skal kommentere den. I andre tilfælde, så ved vi godt, at når vi gør et eller andet. For eksempel har en tegning af Martin Henriksen med et kægt budskab, så ved vi da godt, at der er en radikal natur, og, og, og, og dem, som vi kalder den kreative klasse, som spærer øjnene op, og så ved vi også godt, at de ikke kan holde sig fra tastaturet, og så ved vi også godt, at så ringer i. De. På den måde. Men, men i for... altså, man kan jo sige, de fylder jo utrolig meget, de, de her forarvede mennesker, særligt uh, centreret omkring netop de kreative miljøer i Storkøbenhavn, der jo ikke kan få nok af at gøre grin med, med det, de som synes er sådan en naiv og, og hvad kan man sige, uh, anachronistisk udtryksform. Altså, er det noget, som I sidder og tænker, det er da dejligt, det giver os uh, ekstra opmærksomhed og får vores budskaber ekstra meget ud over rampen? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare mest oprigtigt. Fordi på den ene side, så rammer du faktisk fuldstændig ret, så sidder jeg og synes, det er en dejlig. Fordi de der mennesker, de ikke har andet at bruge deres liv på, end at håne vores tegninger og kalde dem nordkoreanske og anachronitiske. Det synes jeg på en eller anden måde er lidt trist for dem, og det, og det kan jeg da gå og fornøje mig lidt over, for de stemmer næppe øh, på deres folkeparti. På den anden side, øh, så, så synes jeg også, det er noget pjat. Øh, vi får omtalt, jo, jo, men, men det er noget pjat. Men så igen, det er de rigtige fjender, hvis vi skal have nogle fjender. Altså, det er de rigtige mennesker, der skal, der brokker sig, fordi jeg tror, rigtig mange vælgere, rigtig mange danskere, også dem, der ikke stemmer på deres De, jeg tror, at når de er gået forbi den her kampagne, så er de tænkt, oh, okay, det var da noget nyt, det var da det, der havde nødt De er nødt til lige at forholde sig til en trænet politiker. Han nu brækte, er nu et billede af en kortmark og et platform af Dannebrog så er folk nok sagt, åh oh, det er dem igen, ikke? Men, men når vi gør det på den her måde, så forholder folk sig til det. Og jeg tror altså på, at de helt almindelige danskere, dem, som ikke er den kreative klasse, dem, som ikke er radikale og sådan noget, jeg tror, at de har spæret øjnene lidt over og sagt, hvad det er for noget. Forholdt sig til det, og så afhængig af, hvordan man politisk har det med den folk, du siger sig, det er da meget sjovt, eller når det er dem igen. Men de har forholdt sig til det, og det er jo det, det, det, det hele drejer sig om. kampagne skal skabe opmærksomhed. Det må man så sige, det har vi så fået igen. anne du er kommunikationsekspert. Det er jeg. Uh, og og, og hvor, hvor godt synes du, det er set af, af Dansk Folkeparti at, at håndtere det her på den her måde? Jeg synes, det er, er faktisk rigtig godt set. Altså man kan jo sige, at det Dansk, Dansk Folkeparti gør, hver eneste gang de kommer ud med en kampagne, det er, at de formår at, at, at få en masse omtale af den, som jeg selv er inde på. Og kommunikation, det handler om eksponering. Og jo, øh, altså eksponering får man jo på den måde, at man, man køber sig nogle annoncer, og så øh, bliver man eksponeret øh, over for et øh, antal forbrugere eller borgere i Danmark. Og man kan sige, at det, det danske Folkeparti, de lykkes med, det er, at de får tit meget mere eksponering på, på det, de laver, end, end det, de køber ind. Øh, altså det, vi har set øh, tidligere, som også... Altså fordi historien om historien i virkeligheden bliver større præcis. end historien? Den bliver jo spredt... Øh, Uh, vidt og bredt, og det man kan sige, som uh, Søren Søndergaard også selv er inde på, altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om Københavns kreative klasse uh, synes det her, det er frygteligt, og i kommunikation er det også sådan, at det faktisk kan være en, en stor fordel at have et fjendebillede, nogen som er imod en, og som uh, kritiserer en, fordi så har man nogen at spille, uh, spille bolden op af og komme ud med sine, uh, sine budskaber med. Um man kan sige, at altså det her er jo en helt, helt anden stil, end DF tidligere har kørt. Det er ikke de der landskaber og kornmarker og dannebrugsflag, som det er der jo andre partier, der ligesom har, har overtaget nu. Så det er jo rigtig set, at der skal noget, noget andet til. Jeg, jeg kunne egentlig godt fordi vi, inden vi lavede det her program, så uh, tænkte Mikkel Andersen og jeg, hvem sådan skal vi ringe til, hvis vi sådan skal få fat i, i sådan den arketypiske repræsentant for den kreative klasse af de politisk korrekte i København. Og så tænkte vi, vi jeg tror så, at vi ringer til Geomets. Så ham kontaktede de og hørte, hvordan han egentlig har det med igen og igen at give Dansk folkepartis kampagner vind i sejlene. Ja, altså det kommer an på, hvem der siger det, fordi jeg forstår på det hele, at det er præseschefen, og en pressechef for et politisk parti er jo ikke nødvendigvis et sandhedsviden. Men hvis det var sådan, at jeg så fungerede som nødvendig idiot, så det er det jo bare en uh, omkostning, som man har som politiker. Jeg er jo ikke politiker, jeg har ikke et politisk hensigt med det, jeg gør, i hvert fald ikke direkte. Jeg tager først og fremmest påstande og argumenter op i den klubben, jeg skriver i information hver uge, så eksempelvis også andre steder, deltager jeg selvfølgelig i debatten, og så undersøger jeg, om de påstande og de argumenter holder. Og det gør de ikke ret tit, når det er Dansk Folkeparti, og derfor kommer de tit i skudsingen. Hvad tænker du, når du ser de der plakater af, af førende politikere fra Dansk Folkeparti, der hænger for øjeblikket rundt omkring i bybilledet? De er jo i hvert fald for forskyldne i et par af dem, sådan kan man jo sige det. Og de opfatter sig selv som de tegnseriefigurer, det, det er jo måske lidt afstørende. Men altså, hvis man kan sige noget positivt om det, så kan ja, der er jo være et lille streg for så det jo i det. Det må man da håbe. Hvis de tager det alvorligt, så, så er det jo værd, man tror. Man kan jo sige, det er jo sådan arketypen, som Henrik Hvortrup også nævnte øh, for lidt siden, af sådan den her politisk korrekte klasse. Hvordan øh, sidder du, og øh, hvad tænker du om det, Søren Søndergaard, at, øh, at geomets på den her måde, tvinger tænker, at det er en skam, hvis I tager det alvorligt? Jamen, jeg kunne jo næsten have betænkt ham for det, han sagde. Det er jo så fremragende. Geomets har brugt de sidste 20 år på at gennemhæde deres lige meget med på, hvad vi har gjort og ment. Uanset om Morten den vil haft mening om Nobra, eller Pierre Gersgård har udtalt et eller andet, eller vi laver en kampagne sammen, hvad der som søn. så. Så han er så forudsigelig som Ammen i Kirken. Og han er en af de der, hvis man kan kalde det modsandre, men i hvert fald polemikere, som rækker ned på alt, hvad deres folkesikkerhed gør og står for, som vi har det rigtig fremragende med, fordi Rigtig mange af vores venner tror jeg, øh, har det lige modsat med Geomets. De sætter ikke så meget pris på hans, på hans meninger. Så, så, så det, han siger her, det er, det er sådan set guld, guld værd for vores, for vores kampagne. Og lad mig så lige knytte en enkelt kommentar. Jeg tror ikke, der er nogen, der kender Dansk Folkeparti's politiske ledelse, som vil sige, at de er særligt selvhøjtidige eller tager sig selv øh, alvorligt. Der er et, øh, et øh, tror jeg, man må sige, uanset hvad man så synes om, om vores politiske selvindtag, et stort og humoristisk og livsbladt overskud. Og det her med tegninger, det var netop en, en tanke om at vise noget andet. Det er også derfor, vi ikke har sat navne på, og det sker Der er ingen, der har sagt, hvem er han. Altså, der er nogen, der har drillet lidt med Søren Estosons Skæ, og der er nogen, der har drillet med, at, at de tror nok, at Martin har tabt så lidt forud for, for kampagnen. Men, men de har ikke spurgt, hvem, hvem er de? Det ved folk mindre godt. Og det, der, det, der, det er der øh, overskud med, i når, når vi selv skal sige det anne Christine Kramon, hvorfor lærer de her forarvede, urbane, politisk korrekte klasser, som vi lidt karikerede taler om dem, og som vi så har fået geomets til at repræsentere, hvorfor lærer de ikke det her, at det faktisk kun hjælper Dansk Folkeparti at, at blive så forarvet og latterliggøre det, som mange mennesker måske ser som ganske oprigtigt udtryk for politisk kommunikation? Jeg tror for det første, det er nok, fordi det ofte er en uh, impulshandling, det der foregår. Altså hvis man lige tænkte to step videre, så... så burde man jo også selv kunne se, at øh, hvis ikke vi er interesserede i at sprede det her budskab, så skal vi nok, så den bedste kur til det nok bare at, at tige det ihjel. Men man kan så også sige, eksempelvis denne her kampagne, den er jo super nem for internettet lige at tage fat i. Altså bare det, du skal bare lige en lille tur i Paint, så kan du udskrive øh, skift hvad der står i de der talebobler øh, med noget, et andet budskab. Og, og der kan det være, at... Øh, at at forarvelsen også måske lige trækker lidt i folk, og øh, muligheden for at, at være sjov og lave et øh, sjovt indslag på, øh, på sine øh, social, media kan øh, social media kanaler, ligesom trækker lidt mere. Men, men igen, altså mange af de her mennesker, som jo ynder at gøre grin med Dansk folk, det er jo i andre sammenhæng meget sådan mediebevidste øh, mennesker. Okay. Men det er jo også den der preaching to the choir Altså fordi de har jo også et publikum De skal underholde, og de ved jo også At den går rent hjem ved, den, øh, ved dem og, øh, Altså de får jo også noget ud af At sidde og, og bashe Dansk Folkeparti Så har man jo de, de rigtige handlinger. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at bringe debatten Lidt videre søndag Søndergaard til noget Der foregår ude på de sociale medier Som I måske er knap så begejstret for I de her dage, eller faktisk i de her timer Er der en video, som er i med At gå viralt Det er en Erke jysk øh, mand over fra Holstebro, øh, der sidder og fortæller om sin egen datter, der, som han siger, blev født på Holstebro sygehus for 11 år siden. Og hun har altså besluttet sig for at gå med tørklæde. Og han siger så, den her mand, at hun er mere dansk, end I nogensinde bliver, Søren Søndergaard. Og der her taler vi altså ikke om en, en mand med anden etnisk herkomst. Han kommer fra Holstebro og taler mere jysk, end du og jeg gør, Søndergaard. Hvor ondt gør sådan en kampagne. Ja, altså, indtil videre gør den ikke ondt. Jeg kan jo ikke afvise, at den kan komme til at gøre ondt. Men hele diskussionen om, om tørklæder er jo en, en politisk diskussion, hvor jeg i meget respekt for, for det, I den kreative klasse igen, må sige, at de der har tabt sulten, eller tabt følingen med, hvordan øh, den brede befolkning øh, ser på det her. At der så er en mand i Holstebro, som har en datter, som synes, hun helt frivilligt vil påføre sig, et tørklæder, det der sælger. Øh, det ændrer jo ikke på, tror jeg de vælger som både dem, der stemmer på deres folkeparti, og dem, som stemmer på andre partier, men som har en reservation i forhold til øh, muslimske klæder Fordi der er så mange ting, og nu skal jeg være grød mod i en lang politisk diskussion, men der er så mange ting, både følelser, men også fakta omkring tørklæde og den islamske klædedrag, og det, det skal signalere både for pigen og til, til omgivelserne, som danskerne altså har forstået. Der findes en eller anden avis i dag, en måling omkring... Øh, Statsborgerskab til tronmuslimer og sådan noget. Og, og, og der er danskerne altså også mere end skeptiske. Så, så jeg tror ikke, selvom den går viralt. Det der er der i øvrigt rigtig, rigtig, rigtig mange ting af det, Dansk Folketid sender ud på, på de sociale medier, der gør. Øhm, jeg tror, det var 71 ud af 100 virale, som Dansk Folketid står for. Så at der kommer en enkelt fra Oslo og, og siger, at jeg har en sød datter, der har på. Den går jeg da heller ikke ondt på nuværende tidspunkt, og jeg tvivler på, at den kommer sådan til at ramme. Det er et interessant indspark i debatten, men man kan altid finde et eksempel på, her er en sød pige, hun gør det helt frivilligt, hun synes, det er altid Jeg tror ikke, det ændrer det store billede af, hvordan danskerne bredt set har det med det her. Kramon, jeg vil godt lige spørge dig, altså på den her øh, kampagne over fra, fra, fra eller den her video fra manden over i Holstebro, hvor, hvor, hvor meget øh, gør det mere ondt, at øh, manden taler ærkejysk og ikke, hvad man kunne kalde Wallah, min fætter dansk? Det, øh, det er klart, at det er jo ligesom en, en, en ny drejning øh, på debatten, fordi at øh, DF's øh, kernevælgersegment netop er de ærkejyske, og gerne dem fra, fra Holstebro. Men man kan sige... At, at de, der har en holdning til øh, tørklæder, og som øh, øh, I for altså stemmer øh, på øh, DF på grund af det, altså de, de er jo allerede frelste, og jeg, jeg tror ikke, at man kan gøre ret meget fra, fra, for at rykke dem fra den opfattelse. Det tror jeg ikke, en, en enkelt video fra en mand i Holstebro kan rykke noget ud, noget som helst ved. Hvis man nu sådan i mere historisk perspektiv ser på den måde, som Dansk Folkeparti har kørt kampagner på, altså det er jo sådan konsekvent blevet udskrevet som sådan igen lidt, lidt anachronistisk, lidt bedaget, lidt Morten kåk men, men jeg ved, du har tidligere nævnt over for mig, at, at du mener, at de har påvirket øh, den måde, som politiske kampagner øh, bliver, bliver udført på. de har sat et præg, ikke desto mindre. Kan du prøve at forklare, hvad det er, du tænker på i forhold til det? Jamen, man kan jo sige, at, at, altså det der, at alle, alle partier sidder jo, mange sidder jo med kommunikationsbyråer og, øh, og laver kæmpe, kæmpe store kampagner. Altså, de har jo sat et, et præg på den der måde, at de... Øh, for det første så er det ret, ret enkle budskaber, de kommer med, øh, og jeg er helt med på, at det så ikke altid er lige det budskab, de egentlig gerne vil ud med, da jeg så bliver opfanget sidst, der kom det hele til at handle om en, en photoshoppet hund, men, men, øh, men det viser jo også, at, at altså, jeg tror, at det de gør, det er, at de ser deres vælger meget i øjenhøjde, og... og øh, og, og taler meget sådan lige ud af posen, meget øh, autentisk, meget ægte, meget konkret, meget øh, øh, ukompliceret. Og det, det, det tror jeg, at egentlig der er mange papir, øh, partier, der sådan har, har, har lært lidt af os. Man, man kan vel også sige sådan nogle ting, som for eksempel de her, nu, nu nævnte Søren Søndergaard, selv, de her gule, øh, hvad det hedder, kornmarker og de blomsterne eller Dannebro, der vejer i vinden, er måske også ting, som tidligere blev betragtet som lidt kitsch, men som jeg da også har set, dukker op rundt i de andre partiers kampagner, efter Dansk Folkeparti introducerede det. Lige præcis. Altså det de kan jo også se de andre partier, der vælger i det. Og Socialdemokratiet har jo kørt øh, den linje i høj grad. Og man kan jo se, at altså, politiske kampagner er jo tit noget copy-paste-værk. Nu kan man sige, at øh, Macrons Le Marche det er så flyttet fra til Centerpartiet i Sverige, der så siger fremåt, og nu siger øh, det radikale venstre, de siger så fremad. Det er deres nye øh, slogan. Og det er jo fordi, de, det kan de se, at det virker på et overordnet plan i Europa. Så derfor er der også øh, grund til at tage det ind i, i den danske kampagne. Og Søren Søndergaard, lige et, et aller, aller sidste spørgsmål til dig. Hvad, hvad har I i godteposen til dem, der gerne vil farve os over her fremover? Harm allerede i oktober, er vi klar igen med en kampagne og bare der skal nok også komme noget til jul med julehygge så tyk som man kan skære det skive. <laughs> det lyder spændende, og så bliver der også noget farus over i den kreative klasse til jul, og så ender alt jo godt. Tusind tak fordi du vil være med, pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard og til dig Kommunikations, ekspert Anne-Kristine Kramon. Du lytter til Radio 27. For første gang i en årrække ser det ud til, at dansk journalistforbund får underskud. Men det kan man ikke se på cheflønningerne, hvor Forbundens 15 højst lønnede får mellem 65.000 og 79.000 kroner om måneden. Delangede debatredaktør på Finans.dk, Magnus Barsø, kraftigt ud efter i et indlæg på Twitter. Hvad er problemet, Magnus Barsø? Øhm, jamen altså, jeg, jeg synes bare, det er ligesom når jeg virkelig kritiserer topchefer for at have en øh, løn, der er fuldstændig afhængslet for virkeligheden, så er det det samme. Der er en virkelighed ud på de journalistiske arbejdspladser, der hedder nedskæringer og... Øh, meget lave lønninger, og den virkelighed afspejler sig til syglerne, ikke på forbundet. Så lad os blive konkrete. Nu har vi også fået besøg af Lars Værve, forbundsformand i Dansk Journalistforbund her i studiet. Han får, og det kan man se, fordi Dansk Journalistforbund er meget åbne omkring lønninger, han får per måned 79.200 kroner, så antager jeg, at der er noget pension oveni. 10% fra Og du har en ferie på, på syv uger. Hvor meget skulle Lars værve have for, at det var rimelig 22.000, som en nyuddannet journalist får? Øh, en nyuddannet journalist også får 25.000. Okay. Øhm. Så kan vi slå dig så sige, at han 25? <laughs> altså, jeg, altså jeg, jeg har da al ære og respekt for det arbejde, som, som Lars laver. Jeg vil sige, at 79.000 plus 10 pensioner pension er nok, nok i overkanten. Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har det lidt med de her lønninger, som om, at man, man har sådan en anden idé om, at man skal give rigtig, rigtig meget for at tiltrække rigtig gode mennesker. Jeg tror, at man kunne tiltrække mennesker, der var mindst lige så gode som Lars, hvis man gav dem 50.000 eller 45.000 for at udføre her job. Jeg får personligt 40.000, og jeg, jeg er glad og tilfreds med den løn, men jeg har taget en nedgang i løn i forhold til det, jeg lavede tidligere, og jeg arbejder i reklamebranchen, og det gør jeg, fordi jeg elsker mit arbejde. Og det tror jeg, der også vil være gældende over i Journalistforbundet. Der er nogen, der vil sidde og brænde for at arbejde for de faglige rettigheder for journalister. Kærligheden til arbejdet, Lars Verge, er det, burde det ikke være, nok, burde det ikke bære lønnen i sig selv at gøre forholdene bedre for landets journalister. Ikke mindst freelancejournalisterne, som nogen måske vil mene, vi skulle have lidt mere fokus på. Jo, der er jo, kan man sige, på territoriet her, har jeg af, med freelancejournalister. Jo, men det er da klart. Altså, nu skal jeg lige sige, Tine, næst, Tine Johansen, vores næstformand, og jeg, som ligger i toppen af den der sammen med vores direktør. Vi har jo ikke søgt jobbet som sådan. Det er jo et, et, en, en, en stilling, vi er blevet valgt til for to år gange, øh, Bare for at forklare, hvordan det hænger sammen øh, på det tidspunkt. Jeg tror nok, jeg kan huske, dengang jeg stillede op første gang i, i 2011 for at blive næstformand. Øh, jeg mener, at lønnen var lige omkring 68.000 dengang. Øh, det vidste jeg godt, men det var ikke det, der fik mig til det. Jeg opgav et øh, fast arbejde på, på Ekstrabladet, hvor jeg tjener mindre, og øh, hvis jeg kom tilbage til, vil jeg, jeg helt sikkert komme til at tjene mindre, end jeg gør i dag. Jeg har ikke nogen illusion om, at det er det. Øhm, men jeg synes ikke, man... Jeg vil være ked af det, hvis det bliver udlagt, som at, øh, at min måde at løse den øh, udfordring, det er at være formand for journalistforbundet på, den hang sammen med, om jeg tjente 80.000 eller 60.000. Mm. Men, men, men erkender du, øh, værre, at øh, det I lønner for Aarhus Journalistforbundet, det er medlemmernes penge? Det er fuldstændig enlysning. Vi har ikke andre penge end medlemmernes. Okay. Og, og, og, og nu har vi talt meget om, om din månedsløn på 79.200, men man kunne jo <coughs> til, til det føje, at du har, skal lige tælle her. En, 2, 3, 4, 5, 6 afdelingschefer, der får øh, 68.250 kroner. Der er også en HR-chef, der får 71.000 kroner. Der er en direktør, der får 79.200 kroner. Så er der fire forhandlingskonsulenter, der får 65.900 kroner. Igen, det er medlemmernes penge. Vil du kunne forstå de medlemmer, der tænker, at ah, bare lige en kendemådehold vil være på sin plads her? Jamen, det er da sikker på. At der er medlemmer, der, der, der tænker og, ja, og kan du også har tænkt det. Og det var så det, jeg ville tilføje. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er høje lønninger, og det er vi også øh, ude uh, og om. Der er jo øh, mange flere end 15 ansatte i, i, i Journalistforbundet. Vi har omkring 80 øh, stillingsnumre. Nogle af dem er ikke på fuld tid, men altså omkring 80 ansatte. Og, øh, og, og der er selvfølgelig folk, der tjener mindre, men jeg vil sige det på den måde, at generelt så lønner vi vores medarbejdere godt i Journalistforbundet. Men Magnus Barsoe, er der ikke også et niveau af smålighed over det her? Altså, hvis du kigger på andre dele af fagbevægelsen, altså, så er det jo ikke fordi, man kan sige, at, at Dansk Journalistforbund er lønførende. Der er jo forbund, som lønner langt, langt højere end, end det. Altså, er det ikke også rimeligt nok, at du står med et stort ansvar for at varetage medlemmernes interesse, og at du så også giver en, en løn, der måske modsvarer det? Altså, jeg synes sådan set, øh, at lønnen... Øh... At, at selvfølgelig skal der være betalt en ordentlig løn, altså det er fagbevægelsen, og de skal selvfølgelig også på en eller anden måde sætte en form for standard, men man skal bare lige sætte tingene, tingene i realiefjer. Ja, hvis vi tager de 15 bedst betalte folk over i Danmarks Journalistforbund, så tjener de 12,5 millioner kroner. Sætland, et uafhængigt medie, de betalte samlet 11,5 millioner kroner personalomkostninger sidste år. Man kan, få, man kan tage de 15 bedst lønnede i Danmark Journalistforbund, hvis man tog deres lønomkostning, så man kunne skabe et helt nyt medie. Altså, det er virkelig, virkelig mange penge. Og den virkelighed, som I til sidder i over i Danmark Journalistforbund, hvor I har kørt overskud de sidste par år, men ser ud til jeres egne prognoser og tage penge hvert år de næste fire år, den virker fuldstændig afhængsel for den virksomhed, der er ude på de journalistiske arbejdspladser. Nyuddannede, dygtige, kompetente folk hos os. De får 25.000 kroner, de bliver ansat et år af Så bliver deres kontrakt forlænget et år mere. Det er de vilkår, de har, hvis de, hvis de kan forhandle måske 500 kroner eller 1000 kroner ekstra hjem jamen så er det en stor sejr, for der bliver ikke givet ved dørene. Og så, så ser man bare på de her tal, så tænker man, 69.000 kroner for fire forskellige afdelingschefer. De her penge kunne godt være brugt til, at man skar i, i medlemskontingentet til dine medlemmer, som i forvejen er den dyreste fagforening, en af de dyreste fagforeninger i Danmark, godt til 500 kroner om måneden. i de penge, lad nogle af de penge komme tilbage til nogle af de pressede journalistiske medarbejdere, der er rundt omkring Danmark. Lad os være Jamen altså, det... Det kan man sikkert opstille mange øh, teorier omkring, hvis man, hvis man står udenfor øh, og kigger på det. Øh, fordi du ved jo ikke helt, hvad vi laver for de penge, som, som, som vi giver for vores, til vores medarbejdere løn. I har altså, ikke forhandlet højere, højere løn for de unge kollegaer, som jeg arbejder sammen med. Altså, det, er jo, det er jo bare desværre et faktum. Det var faktisk jeg selv, der anbefalede, at vi skulle sige ja til den overenskomst, der kom, fordi man troede ikke, at den, .000, øh, den nye bund på 25.000 ville blive brugt overhovedet. Der lød så nogle formanier, der lød sådan nogle lovninger om, at det kommer ikke til at ske, folk kommer til at få højere end 25.000 kroner. De kom til at få 25.000 kroner. Men Lars, Fære, hvis, hvis du nu sad øh, og var nyuddannet journalist øh, over på for eksempel Finans.dk til 25.000 om måneden, og så så på, at de forhandlingschefer, som havde sørget for, at man på en etårig kontrakt kunne få 25.000 om året, de fik 65.000. Hvordan vil du have det med dem? Jamen det kan jeg jo ikke sige. Altså jeg, det er mange år siden, jeg var nyuddannet og fik 22.000 hos Richard, tilbage i midten af 90'erne. Men er det æh... ikke selve problemet, at det er mange år siden? Jo, det er, det er der en udfordring. Jeg prøver også at sige, at jeg ved udmærket godt, at jeg tjener en meget, meget høj løn. Jeg ved udmærket godt, at vi i Dansk Journalistforbund lønner vores medarbejdere godt. Der er jo forskellige teorier omkring, hvad betyder løn og arbejdsvilkår i forhold til at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere. Det kan man sige, det er jo også en del af problemstillingen her. Og jeg står på skuldrene af mine forgængere i Journalistforbundets ledelser, som jo har haft en, en, en, en førsten husaftaler siden nogle overenskomster med vores medarbejdere, som har været, at sige, det understreger i hvert fald også, at vi har dygtige forhandlere blandt vores konsulenter, fordi når de forhandler med os, så har det været nogle benhårde forhandlinger. Det er jo ikke sådan, at vi som, som forbundsledelse og som hovedbestyrelse nødvendigvis altid har syntes, at det var super fedt at fortsætte på denne her måde, men der har der været nogle forhandlinger, hvor at vi må sige, der fik vi lidt, og der fik de lidt, og så endnu den der. Vi har en lønstruktur, som er, at vores, vores ansatte i Journalistforbundet uanset om det er på en, vores HK-overenskomst, eller på vores konsulentoverenskomst, som det hedder, og begge to kan man finde øh, på vores hjemmeside, øh, at deres øh, lønfremgang, de skal ikke ind og forhandle personlige tillæg fra år til år, deres lønfremgang, deres lønstigning, den svarer til den øh, stigning i DOS, Journalistforbundets lønstatistik. Det vil sige, at de får en til en den lønstigning, som vores medlemmer samlet set kan, øh, kan opnå fra år til år. Men, men, men, men jo så på et ganske højt niveau, ikke? Det er klart, at en procent af 50.000 er mere end en procent af 25.000. Jeg bemærkede noget, du før sagde til, til Magnus Barsø, nemlig, du ved jo ikke, hvad de her folk laver, da, da Magnus øh, klodede sig på, på niveauet af lønningerne. Erkender du ikke dermed, at du sådan set mangler legitimitet? Dine medlemmer aner simpelthen ikke, hvad I render rundt og laver for de her penge? Altså, om jeg husker beskrivelsen i, i vores fagblad, så, så står der afdelingschef, afdelingschef, afdelingschef. Ja. Det er hvad, laver, hvad laver sådan nogen? Ja, der er en, der er afdelingschef for vores forhandlingsafdeling. Der er en, der er afdelingschef for vores advokater, der arbejder med ophavsret, der arbejder med, øh, med en virksomhed. Øh, der er en afdelingschef for vores individuelle rådgivning, som har kontakt til hundredvis af vores øh, kolleger hver eneste måned. bare må så vi var lidt inde på det til at starte med, men hvad, hvad vil den rimelige løn til en afdelingschef, eller for eksempel Lars være, øh, være i, øh, i din øjne? <laughs> ja, altså det er... Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sidde helt... Jeg vil sige, at 50.000 og i 50 stedet være 40.000 50 50.000, synes jeg, det, det lyder rimeligt. Jeg må også bare lige sige, at altså det her, det er ikke, det her det skal ikke være sådan en eller anden Jeg er sådan set meget positiv over for, for det enorme arbejde, som Danmarks Journalistforbund laver for Danske Journalister. Altså jeg sidder her, jeg har 8 ugers ferie. Altså det vil jeg ikke have, med mindre fagbevægelsen har kæmpet for det før i tiden. Så det har jeg sådan set meget respekt for. Jeg siger bare, at man kan ikke blive ved med at leve på fortidens stærke, stærke forhandlingsresultater... Lige nu er der nogen, der er blevet fyret på DR. Der er chefer, der er blevet fyret på DR. Der kommer også til at være andre kollegaer, der kommer til at miste deres arbejde. Deres liv kommer til at smuldre i grus, og fordi de får en fyresædel, fordi der er en markant rundt derude. Jeg synes, det ville være klædeligt, hvis deres fagforening gik forrest og sagde, ved du hvad, vi tager også den på kappen, og så tager vi simpelthen i solidaritet med, at de også mister deres arbejde, skal til at kæmpe for at få en ny løn, og så, så skærer man sin løn ned til et lidt rimeligere vilkår, og så lader nogle penge flyde tilbage til deres medlemmer. Fordi, altså, jeg må bare igen understrege, at det er altså virkelig, virkelig mange tusind kroner i forhold til, hvad nyuddannede journalister tjener. Lars, kan man sige, gøre det indtryk på dig, den her kritik? Kunne du godt overveje at gå tilbage, og så til den kommende generalforsamling og sige, okay... Det er hårdt tid, og måske skal vi også spænde livremmen ind i, øh, i ledelsen af Dansk Journalistforbund? Jamen, det er da en løbende overvejelse. Både i forhold til den politisk valgte ledelse, og det er vores løn, der bliver besluttet på et delegeret måde, som vi har igen til april måned. Øh, og i forhold til de overenskomstforhandlinger, vi skal i gang med nu her med, med vores konsulentklub og vores HK-klub øh, internt i organisationen, som skal fornyes med virkning fra 1. januar, så det bliver en gang i vinter. Så selvfølgelig gør jeg det, men, men jeg må igen bare sige, det er jo ikke sådan, at, at, at at man nødvendigvis ville komme til at opleve færre fyringer, at Danmarksrejde er jo fordi, at, at jeg gik 20.000 ned i løn. Nej, nej, det, det, jeg synes, det er jeg sådan set også helt enig i. Jeg, jeg vil bare sige, at det koster omkring 500 kroner at være medlem af Danmarks Judisforbund. 500, det koster, 460 kroner. Det koster, det koster 300 kroner at være medlem af Jøf. Altså, det, det er en prisforskel på 30-40 procent. Altså, man kan sagtens drive den her butik mere effektivt. Jeg også bare huske på, at jeres egen prognose viser, at I har underskudt de næste fire år på omkring, mellem 4 og, øh, omkring mellem 3 og 4,5 millioner kroner. Du har selv sagt til journalisten at det forment, der er to veje man kan gå når man har et underskud man kan enten hæve indtægterne eller man kan runde på om kostningerne. omkostningerne. Ja, det er spændt på at høre hvad en finansjournalist siger og til Og du, det, lægger, der, der jo, du man... lægger jo til op til at man skal hæve indtægterne. Det var det, det, var det du siger i det her citat. Og det betyder jo så alt der lige at der skal komme nogle flere penge fra medlemmerne. Det kunne være for eksempel at man hævede kontingentet eller noget i den stil. Altså, altså hvad er det for en den virkelighed er bare fuldstændig afhængslet for den virkelighed som rigtig mange journalister lever i, at man spænder livrem ind og jeg synes det vil være at fagforbundet gik forrest og gjorde det samme. Bare lige, øh, så, som i forlængelse af det, bare så jeg siger der, hvis du skarer din løn øh, værget med 10%, så vil du få 70.000 om måneden plus pensionen. Kunne du være frisk på at gå visen en vej og sige, godt, jeg napper 70? Ja, jeg kommer ikke til at få en løn i rette 84.77. Men du sagde, du overvejede det. sagde jeg det. Ja. Jeg sagde, at, øh, at vores øh, fokus er selvfølgelig, når vi lægger budget tre år frem i tiden, Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du kender til politiske organisationer, men så er det jo rent faktisk også et forsøg på at starte en politisk diskussion omkring, har vi den rette kurs, har vi øh, det der med at hæve indtægterne. Det har været sådan i de sidste 15 år, at vi sådan i gennemsnit er gået frem med 3% flere medlemmer per år, den fremgang er stoppet, øh, eller stagneret. Den er ikke helt stoppet, men den er stagneret. Det er jo en anden måde at øge indtægning. Altså, det er ved at flere medlemmer. Vi har flere medlemmer over for år, det ved du godt. Ikke? Altså, der Jeg siger, er jo altså, 12% stigning fra 2013 til 2017. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, der er medlemsnedgang. medlemsnedgang. Altså, der er sådan en medlemsfremgang. Den øh, harmonerer bare ikke med det omkostningsniveauet i Journalistforbundet, som er stedet voldsomt. Ja, det er det jo af en eneste grund. Det er at det er jo, fordi at vi har haft en helt ekstraordinær sag hen over vinteren, som har gjort det. Vi har, har opskrevet, vi har været nødt til at ansætte flere for at få en bedre organisation for at få styr på ting, sådan at vores medarbejdere ikke bliver syge, og sådan at de ikke bliver for olimpie, når de går for arbejde. Det er en helt ekstraordinær sag. Nu kan vi se, at det kommer til at belaste forbundets budgetter de næste fire år. Så vi skal til nu at starte en diskussion omkring, hvordan indretter vi organisationen, så vi ikke kommer til at give underskud. Det blev sidste ord i den omgang Lars være formand for Danmarks og øh, Magnus Barsø øh, debatredaktør på Finansdk. Tak fordi I kom. Tak. tak. Du lytter til Radio 247. Alex og Malu lever i et åbent forhold, som dr 3 skildrede i dokumentaren "Ku godt, må godt, hvor de tos optræden er blevet voldsomt kritiseret for at være pinlige og tokrummende. Men nu tager de selv til genmæle over for Danmarks Radio, som de mener har skamklippet udsendelsen for at lave et mis misvisende billede af partsforhold. Og vi skulle have parret Alex Malu Malou igennem på en telefon fra Aarhus. Jeg ved ikke, om det er den samme telefon. Det tror jeg nok, det er. Uh, Alex Malu, Malou, hvad, hvad er det, som Danmarks Radio, efter jeres opfattelse, har gjort forkert? Øhm, Hej. Først vil vi bare lige, gerne lige sige, at vi er ikke er vrede på det. Ja. Altså, vi har generelt haft et rigtig godt samarbejde med dem, men vi har haft to uheldige processer med dem. Som endelses handler om noget med titlen og noget med nogle dømmeoptagelser. Og dertil så er det jo et tematisk opbygget program, hvor det første afsnit handler om ubalance. Og det giver sådan et lidt misvisende billede af, at det virker som om, at alle fik trives. Og han ikke dater nogen, men der mange. Øhm, og det vil vi gerne ligesom sådan bringe den rette til, at det ikke er rigtigt. Men at det er fordi, man har opbygget det tematisk, at det er bedre på den måde. Okay, men hvis, hvis, hvis, I så skal, hvis, hvis vi skal gå mere ind i substansen af den kritik, som I har rettet mod DR, fordi man kan jo sige, det har jo været ret publiceret, BT bringer en større artikel om det i dag. Hva, hvad er det så for nogle ting, som rent konkret, som det er i utilfredse med, der, der er gået galt i forhold til den første udsendelse? Ja. Øhm, det handler om øh, nogle dummyoptagelser. Altså nogle dummyoptagelser, som vi fik optaget i februar. Og øh, på det tidspunkt, <coughs> hvor vi opstod, fik vi at vide, at de aldrig ville blive bragt, øh, Og da vi så begyndte at skulle komme ind i den her gennemsynsområde, der, der blev de ved med at komme med, selvom at vi blev ved med at sige nej til det. Og da vi har haft en rigtig, rigtig lang debat med dem om det, altså det kan ikke tælles på 10 fingre, hvor mange gange vi har snakket om at givet udtryk for, at vi ikke ville have det med, men det er så alligevel endt med i program 2. Men som vi også siger, så fik vi, altså jeg tror, problemet ligger i, at vi mistede lidt tilliden undervejs, fordi vi blev ved med at sige nej, og så blev de ved med at komme med i næste gennemsyn alligevel. Mm. Øh, ja, så det er ligesom der, problematikken omkring domjeoptagelserne er. Men, men det gjorde, men, men, så, at vi lidt havde et problem, altså vi kunne ikke rigtig, vi følte ikke, at vi stod i en situation, hvor vi kunne øh, sige nej til den klipning, der var i afsnit 1, fordi at når vi havde indvendinger i forhold til domjeoptagelser, som slet ikke er omfattet af kontrakten, så blev de kørt. Men hvorfor kunne I ikke bare sige slet ikke vi har det det er slet ikke i tv'et. Hvorfor kunne I ikke bare sige slet ikke vi har de her dummy og nu skal jeg lige sige til de lytter, der ikke ved det er en dummy. Ja. Det er sådan lidt som en prøveoptagelse som man laver som som normalt er sådan lidt ligesom for at se om folk er tv-egnet og forskellige andre ting og den vil normalt ikke blive sendt, men det er den som ble det i det her tilfælde. Hvorfor kunne I ikke hvorfor kunne I ikke bare sige til DR prøv her de optagelser øh, skal ikke indgå. Det vil vi ikke være med til. Jamen det var også det vi sag. Okay. Men det lyttede ja. det er altså ikke på, må jeg forstå. Øhm, jamen jeg tror ikke Øh, altså, jeg går ud fra, at det beror lidt på en misforståelse, at de ikke har forstået, hvor seriøst vi mente det. Altså, jeg var ret ked af at de gamle, vi snakkede om det. Jeg gravede mange gange, og var sådan virkelig underfrøjet, at, at jeg ville ikke have noget. Fordi de viser en, en optale. De viser sådan en show begivenhed sådan en status, som egentlig ikke er den måde, vi dater på. Øh, og det havde jeg problemer problem med. Det er simpelthen lidt svært at stå så hurtigt på noget, vi ikke ville have gjort i virkeligheden. Øh, ja. Men, men efter, altså vi, vi, vi har også øh, kontaktet øh, hvad nu ja. hedder, øh, den redaktør, Andreas Gabrielsen fra, fra DR Ung TV, ja. og han siger i forhold til den her domme, altså der siger han, ja, vi har noget diskussion frem og tilbage om den, men så siger han, efterfølgende sender vi en justeret version til gennemsyn, og den godkender de så. På samme måde er programmets titel også blevet forlagt dem, og den godkendte de også. Så det lyder lidt som om, I har sagt ja til det, eller hvordan? Problemet var, at, øh, at når, vi sagde, når vi sagde nej, så blev der ikke lyttet. Og så til sidst var vi ligesom indse, at vi stod lidt magtesløse i forhold til ikke at få den her domme med. Øh, og så blev vi jo nødt til bare at bakke udkendte for ligesom at stå. Altså vores følelse var, at hvis vi sagde ja til et kompromis, som hedder, at man ikke rigtig min date, men at man ser meget Alexis øh, aften den aften, mm. så ville vi ligesom stå bedre i forhold til forhandlingerne i programmet 3, 4 og 5. Men vi, er, vi har ikke haft nogen som personlig konflikt med Andreas Gabelsen. Det er slet ikke på den måde. Øh, men det skal siges, at han tilbød os at vi kunne få fjernet hele det afsnit lige sådan, det var rimelig kort tid før, at der var premiere på, øh, på det første afsnit, men, men der følte vi sådan lidt, at hvis vi gik efter for den, så ville de måske i næste afsnit blive klippet endnu værre. Okay, men, men, men bare lige for os, altså nu, nu er jeg med på, at I ikke har sådan en konflikt med, med, med, med Gabrielsen her fra, fra, fra ja. DR, men, men, men det lyder jo lidt som, som, når du skildrer det nu her, som om I føler jer lidt sniløbet, at de har ville fremstille et andet billede, end, øh, end det, som, øh, som I, i hvert fald selv kunne genkende jer i. Jamen, det er jo det, der er problematikken ved den tematisk opbygget, serie, hvor det første afsnit handler om ubalance. Sige, man klipper ligesom alt andet, der peger på balance, ud af det afsnit. Okay. Men må, må jeg ikke lige spørge uh, Malue og også gerne, Alex, hvis, hvis du er ja, på, ja. På, på, på linjen. Altså, hør her, I, I siger ja til at deltage i en TV-udsendelse, der handler om noget, noget meget privat. Ja. Det er jo også et, et kontroversielt emne. Det er jo åbne forhold. Det kan vel ikke komme bag på jer, ja, at der ligesom er nogen, der spærer øjnene en lille smule op når de her udsendelser, så bliver udsendt, eller er det kommet bag på jer? Ja? det har været helt svært, at nogen har diskuteret programmet. Det, altså, det, det har vi været glade for, for det var også det der, det var vores motivation for at være med. Det var, at man skulle diskutere. Ja, altså, vi har håbet det på at rykke at vi sådan, jeg vil ikke sige en diskurs, det, for det er ikke rigtig værd i diskurs, ligesom vi så var i forvejen. Men vi har selvfølgelig håbet på at det, at vi fandt sådan en idé omkring, hvad det var for noget. Men man kan også sige sådan lidt sådan, at, at, at resultaterne selv er lidt for sig selv, at de første par dage efterfølgende efter det første afsted der var der rigtig meget af det, der var svært negativt, og jeg havde selv svært ved at finde sådan de, øh, de mere sådan gode beskeder, i band på Facebook om ikke igen i hvert fald. Jeg har selv fået mange personlige gode beskeder, men, men når det er så skævt, at at folks reaktion er så skævt der på, så, så synes jeg at der er et eller andet i forbindelsen der ligesom også gør det derfra. Det skal også lige sige, at det som Melnu hun sagde før, det var at vi optager så grundlæggende på som, at vi ligesom bliver med til gensyn, syn ind de bliver godkendt, så vi øh, producent lavede ligesom de her klip og så fik dem tilsendt, og så havde vi yderligere nogle ting, vi har klådt ud af det, så vi ligesom var helt sådan på øh, på rette spor med det. Den ville I så ofte bare ikke redigere i derfra. Så vi havde lige sådan en mulighed for at redigere nogle ting, så vi også altså meget øh, præcist kortlagde og sende mails, altså punkt 1 til, til X, øh, og det blev så sendt tilbage igen til os, øh, efter vi så ligesom, da vi får et igen en anden gang, ligesom ikke altså, kan redigere det det, og nogle gange var det, altså, var det sådan en kompromis, hvor de havde redigeret halvdelen af tingene ud, eller ind afhængig hvad vi følte for, men det var ikke en en af med vores idéer og tanker omkring det. Men, men, er, det, er, men det, det, er, det, er det egentlig kommet bag på jer, ja, at Danmarks Radio ønsker at, at skære udsendelsen sådan, at problematikken står skarpest muligt? Øh, jamen, altså, vi har fået at vide, at det var et program, der skulle handle om sådan en aftabilisering, og vi troede, at, vi op... vi, vi troede at det ligesom skulle være en kronologisk opbygge at de første øh, scener ligesom skulle være, øh, hvor vi er i kirke og sådan noget. Øh, jeg vil sige, det hele faktisk folk diskuteret, at vi har et åbent forhold. Ja, det er problemet. problemet er, at de diskuterer ud fra, at alle ikke har det dårligt og ikke trives, og det måtte vi bare lige bringe, at det er ikke rigtigt. Altså, han er på mange dage, så han har det rigtigt. Altså, han har det skimt for, i forhold til det. Det er, egentlig, det er egentlig meget det, det handler om. Okay. Det skal også lige siges, nu, nu har vi jo altså igen fået nogle skriftlige kommentarer fra, fra Andreas Grebelsen, han anerkender måske ja. også, nu kan jeg lige læse op her, så vi får det med for en god ordens skyld, Dialogen og kommunikationen har til synlædende ikke været god nok. Ellers var vi jo ikke her, hvor vi skal tale med medierne om et internt arbejdsforløb, som vi DR på UNG og på DR3 går rigtig meget op. Vi skal både være velfungerende for de medvirkende og for os. Det er jo helt fundamentalt, at de medvirkende er trygge, når vi hele tiden laver så mange personborne programmer. Og så slutter han af med at sige der er lidt mere, men så slutter han af med at sige derfor er jeg oprigtig ked af at Malu og Alex har haft den opfattelse af forløbet. Men i forhold til de problem, problemer som I fortæller om her i forbindelse med redaktion, altså jeg vil altid have det mulighed at I kunne trække jer helt. Har det været noget I har overvejet? Øh, altså i forhold til det med dommerattaleren. Nej, altså i forhold til hele programmet, man kan vel sige at når, når, hvis det bliver klippet så skarpt som jeg giver udtryk for, at de synes det har været her i den allerførste udsendelse, så kunne det vel være en mulighed at sige helt, jamen, at høre, det, det her kan vi simpelthen ikke genkende og sige vi dropper det. Jamen, vi var vi var færdige med at, at optage den gang, at de blev klippet. Og så fik vi at vide, at vi havde mulighed for, at de senere afsnit ville blive bedre. Og det var ligesom den sådan, taktik, vi, vi satte på, at så ville afsnit 3-4-5 ligesom vise lidt mere billede, vi kunne genkende af os. Har I så fået set de afsnit nu? Øhm, jamen, vi vil stadigvæk at kigge på det sidste femte afsnit, men afsnit 4 ligger jo allerede til stream, ja. mm. og det er et rigtig fint afsnit, det er vi virkelig glade for. Okay. Jeg tror mange, og det er måske lidt en, en sidevinkel, men jeg tror måske mange spørger sig selv, hvad i hvad himmelsk navn får, får to mennesker til at ville krænge deres privatliv ud på denne her måde, frivilligt? Jamen, jeg tror, vi vil jo gerne bruge vores egen case til ligesom at drykke lidt til de her normer om, hvordan et forhold kan se ud. Og det, er jo lidt, det er jo den mulighed, man har, at man... Man kan vise sit eget eksempel, og så bliver det sat til debat, og så kan man skubbe den derfra. Altså, vi er sådan nogle personer i det hele taget, og altså, fortælle folk, hvem de er, så at sige, også øh, på til fald, og man deltager i sådan en program. Øh, men vi synes også, det er vigtigt samtidig med samtiden med, sådan, hvordan altså, selve datingstrukturen er som rundt menneske, hvordan det kan være at være et fast parforhold, og mange ting, man skal nå, inden man ligesom skal have børn og hus og Volvo og, og villa og hvordan det der sidder, øh, at man måske får en anden vinkling på det. Det var ligesom vores øh, grundlæggende idé omkring det. De reaktioner, som der så er kommet i medierne, fordi man må sige, at særlig informationsanmeldelse var, når man læser den meget barsk, øh, og, og så vidt jeg husker, var politikken heller ikke ligefrem ovenud begejstret. Hvordan er det at sidde og, og blive, altså, få sit privatliv øh, bedømt så hårdt som tilfældet er? Altså, der bliver... Ja, altså, der bliver Alex jo nærmest udstillet, som, altså, i hvert fald for, for, for, for anmelderens perspektiv, som en, der sådan er ligesom lidt jeg ved ikke, under tøffen, men i hvert fald den taber en i det her forhold, mm. øhm, og, og du bliver fremstillet som, som, som lidt mere kynisk. Hvordan, hvordan var det? Jamen, vores problematik har egentlig ikke ligget så meget med reaktionerne, men den ligger eh, rigtig meget med den proces, vi har haft omkring det her dom i titlen. Det er egentlig der, hvad for min personlige frustration har været. Altså personligt for mig, så vi er ikke kredet sådan i offentligheden før, på den måde i hvert fald. Nej, øh, det har vi ikke har kodet det før på nogen måde. Øh, og jeg husker, at, at det første kram blev sat til stream i sin tid om søndagen for at være det fire år tid siden eftermiddag. Der synes jeg lidt, at det skulle være sådan. Jeg sagde også til mig nu, at, at, at, at lad os vente til femte dage her lige have lidt af og så begyndte artiklerne. Så kommer det var mere interessant, end, end jeg personligt selv har gået egnet med, og jeg hæfter mig ikke så hårdt ved det, fordi jeg ved det så godt selv, hvad, jeg, altså, hvad jeg står af og, og er i. Så for mig gør det ikke nogen forskel, at, at hele samfundet faktisk har en anden idé om det. det. Jeg ved ikke, tror jeg, jeg lige meget, meget i, sådan, i mig selv og det. Jeg ved godt, hvad sådan han er. Øh, og så bare så fortsat, og så væt det uge efter uge, og det fortsætter tingene. Så må vi hellere gå ind i det her sted for at sige hvad der egentlig er sket. Altså hele det her miser, at vi havde tillid til dem, og vi gerne vise det her så åbent og ærligt som muligt. Og det er så bare blevet øh, altså, misbrugt. Altså. Og som du nævnt. Så jeg nu færm med, med, med gab også. Der, der er vi også inde på, at han siger, at kommunikationen ikke var det god. Og altså, det er jo ikke overdrivelse, at jeg har bange med nu mange gange, hvor han er i gang timvis, altså vi snakker tre timer plus med den her mand. Altså, mm. så, så ved jeg ikke rigtig godt forstå det. Men nu er meget matematisk god. Altså, så jeg kan ikke forstå, hvad der er forkert i den konklusion der. Det bliver sidste ord i denne her omgang. Alex og Malou, øh, held og lykke med det hele fremover. Tak fordi I vil medvirke i dag. Tak. Du lytter til Radio 247. Ja, Mikkel, vi skal lige runde en, en lille sag, som du, øh, nærmest en diskussion, havde jeg sagt, skæneri, du har rådet ud i på, på de sociale medier, øh, som handler om, om fake news, og der er blandet en, en, en førende radikal politiker ind over. Hvad, hvad er det for noget? Ja, altså, jeg, jeg har det jo lidt sådan, hvis, hvis vi ikke har nok at fylde det her program, Henrik, så tænker jeg, fuck <laughs> det, så laver, vi, så laver vi vores egne <laughs> nyheder. Nej, det, det der egentlig var, det var, at jeg faldt over et, uh, et indlæg, som den radikale folketingspolitiker Sofie Karsten Nielsen havde skrevet, og der skriver hun, det er sådan en kritik af fake news og, og løgne i journalistik. der skriver hun, at jeg oplever, at det styrer mere og mere, vi kunne høre, brugte begrebet vidderligt våg, som det, der er en bevidst fordrejelse af sandheden. Og det ser vi så, når ny indrykker en annonce i Jyllandsposten, hvor der står, at der bor en million muslimer i Danmark, som er til fare. Det er jo faktuelt løgn, siger Sofie Kars Nielsen. Problemet er bare, at den annonce, som... Øh, Sofie Nielsen taler om, den er slet ikke indrykket af Ny Borgerlig. Den er indrykket af en kvinde ved navn Kirsten Sletbjerg, som øh, har indrykket annoncer i medierne ved hjælp af sådan nogle indsamlinger, som hun selv får anstalter. Og det har hun faktisk gjort i efterhånden en del år, uden at det sådan er noget, som folk har lagt sønderlig meget mærke til. Men altså fordi det var forkert det her med en million muslimer i Danmark, øh, det er ikke noget som Danmarks Statistik eller nogen andre tror jeg, jeg kan genkende, så bliver, det så, lidt, så bliver det så lidt til en sag. Men hun er jo i god tro, det skriver hun jo selv, Sofie Karsten Nielsen, fordi hun, hun er ude på, på din Facebook her, så jeg lige inden vi på og sige, at hun beklager, at hun tog fejl, men... Så. Jeg fik tjekket alle fakta, og ja, jeg var helt sikker på, at Nye Borgerlige havde indrukket annonsen, ligesom den politikjournalist, der interviewede mig, var sikker på det. Så, så hun er god tro. Ja, det er jo lidt, altså, det, er jo lidt det, der er problemet. Man kunne jo også godt antage, at muligvis så var den gode uh, Kirsten Jeg også i god tro. Altså, jeg tvivler da ikke på, at hun er oprigtigt inde i sit uh, heart of hearts går og tror på, at der faktisk opholder sig en million muslimer i Danmark. Så, så man kan jo sige, om Sofie Carsten Nielsen også vil betegne sin egen... Påstand som fake news eller faktuelt løgn, det er jo selvfølgelig det gode spørgsmål. Det skriver hun dog ikke noget om i det svar, som, som hun kommer ind må, på, på min Facebook-profil. kampen videre derude på, på de sociale medier, hvor du jo elsker at, at, at dyste, Mikkel. Vi skal også lige huske, inden vi nu runder i dag her, lige at vende den, den store sag for, for sådan nogle medietyper som, som os. Den korte radiovis som jo engang havde hederkronede tider her på stationen, har jo forlagt residensen til en mindre station. Ja, altså eller, der, eller hvad? Ja, det er jo det, er jo, ja, det, er jo det gode spørgsmål. Altså, vi, vi må jo sige, og det er jo ufattelig hemmelighedsfuldt. Jeg tror, at alle går har en mistanke om, at også inde på Radio 24. Så vi ved alt om, hvad der foregår i forhold til det her. Men, men det er slet ikke tilfældet. Uh, altså, det eneste, vi sådan reelt ved, jamen, det er, at uh, Kirsten Birgit og Rasmus Brun, som jo er henholdsvis Rasmus Brun, og så uh, Frederik Silius, som altså er dem, der i anførstegn i virkeligheden der bag den korte radioavis, de flyttede til Den Anden Radio, som er et, et, sådan et, et projekt, der blev startet, da P1 lukkede montagegruppen, hvor man så sender radiodokumentarer. Og det har man gjort ganske, eller ikke ganske upeagtet, men relativt upeagtet i en, i en del år. Og der sidder de så og sender fra, lige for indeværende, over på, på Den Anden Radio. Ja. Og, øhm, og, det, har og samtidigt... jo, det har jo udløst, kan man sige, meget alvorstunge analyser fra, fra hæderkronede øh, mediefolk. folk. På et øh, lille konkurrerende program over på P1 har jo været ude og sige, at det her det er et kæmpe problem for Radio 24-7. Han havde en længere diskussion om det mm. i, i, sin, i sin udsendelse i, i fredags. Også øh, Lasse Jensen øh, har i sin medieklomme øh, i informationen været ude at, og forholdt sig til det forhold, at øh, Radio 24-7 nu øh, mister det her øh, guldæg, fordi som han siger, Lasse Jensen... Hvis jeg var Jørgen Ramskov eller Mads Brøgger eller Michael Bærtelsen, så vil jeg ære mig gul og grøn. Så det er altså, må man forstå på Lars Jensen, et, et, et kæmpe tab. Ja, det må man jo, det må man jo tro, men altså, det der måske er lidt pusset og, og det kan jeg jo godt sige øh, på baggrund af, af vores egen erfaring. Og, øh Øh, og som der jo også er meget spekulation om i Facebook-grupperne, som er dedikeret til den korte radiovis. Det er muligvis, kunne man godt have en mistanke om, at der var tale om et eller andet meget elaborat stunt. Tror du det? Ja, jeg vil gætte på, hvis jeg personligt skulle sætte penge på det, så vil jeg nok tro, at øh, det er det, der er tilfældet. Også når, også også når sige... heller af folk som Kurt Strand og Jensen går ud og, og, og, og tager det fra pålydende? Jeg vil naturligvis øh, have det svært ved at, at, være, at klæde mig uenig i, i, øh, med, med sådanne kapaciteter, men jeg våger alligevel pelsen og vil nok tro, at øh, også efter at have hørt det, der har været erstatningen for, for den korte radiovis det der hedder tiden med Brian Lykker og Brian Mørk, som måske ikke er et vildt imponerende program, så vil jeg nok have en mistanke om, at det, det var lidt et stunt. Men hvis man var i tvivl om, at det her, det er øh, total meta, så skulle man jo bare læse Kommunikationsforum i ugen her, fordi der var der et interview med øh, øh, Frederik Siljo, som jo er øh, Kirsten, Kirsten Birgits øh, rigtige side, og øh, det interview var skrevet af René Fredensborg, den her fra stationen Bortviste Ja, og der snakkede vi jo med, med direktør Jørgen Ramsgaard i sidste uges program, som redegjorde for en del uh, ting i forbindelse med den bortvisning. Øhm, men vi ringede faktisk til uh, René Fredensborg. Der er godt, vi fortæller om, hvorvidt han var klar over, om det var et stunt eller ej, og hvad hans nye rolle som Asien-korrespondent går ud på. René Fredensborg, du kan jo nu kalde dig Asiens-korrespondent for uh, to journalister, der tidligere huserede her på stationen, nemlig Kirsten Birgit og hendes uh, marker, uh, Rasmus Brun. Hvordan er det kommet i stand? Jamen, det kommer i stand ved at Rasmus Brun, altså, og det er, altså, der er jo på en måde to Rasmus Brun. Der er den rigtige Rasmus Brun, og så er der den mere fiktive Rasmus Brun, som så i og er den samme person. Og han skrev en, en besked til mig, om, om jeg kunne tænke mig at deltage i programmet. Øh, altså, jeg var ikke helt klar over, hvad det egentlig var for et program, øh, om det var korte, eller, altså, jeg var slet ikke klar over, at det var født på det tidspunkt. Men øh, de vil gerne have en af korrespondent eller en filippinsk korrespondent, en udnævnet korrespondent. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi altså dels i håbet om, at jeg der kunne tjene lidt møns, jeg ja, er helt på røven her nede i Bohol Hills. Og så en anden ting, at jeg ville gerne vil gerne bidrage til radioen. Jeg elsker ret Det Men det var det så ikke. Det viser at være den anden ret. Og de det? Men, men det, det Ja, den overmad flød det. Og det lykkedes mig aldrig at få. Altså han sagde, jamen, altså vi vil lige tale med dig om, hvad det er, der skal ske. Og det lykkedes aldrig at få den samtale, Så da jeg fik det første opkald, så kom simpelthen direkte på. Okay, får du så penge for det, altså, for, ja, for, at, for at agere som reaktionkors på den for den anden radiovis? Nej, altså, jeg har jeg har også live i programmet bedt om en i det er det, kronen gerne vil have. Øh, altså, vi vil gerne have en aircondition, det er pissevarmt hernede, skulle jeg sige også lige nu. Og øh, altså, den form for mønster. men det har jeg altså ikke rigtig fået et klart svar på. Og, og der må vi jo også sige, at vi befinder os i et univers øh, med den så skal vi så kalde det den anden radiovinsk, hvor man ikke helt ved, hvad der er op og ned. Nej. nej, jeg får ingen løn. Men jeg, altså, jeg har jo spurgt, øh, jeg selvfølgelig spurgt, hvad er det egentlig, der foregår? Øh, for I løn? Har jeg for eksempel spurgt Rasmus om, og han siger, nej, de får ikke nogen løn. og de, øh, Så siger man har ikke været i kantinen for nylig på Radio 24 -7? Nej, nej, der har vi ikke været siden juni i måneden, og det fik man til at tænke, om så er det måske noget om, at de faktisk øh, sidder i et lokale, der ikke er Radio 24 men må være den anden radiovinsk, hvor den så inde ligger. Men René... Ja. Nej, jeg vil bare spørge dig, fordi hen over den seneste uge har, har man jo kunnet jagte hvordan du har huseret i, i faktisk flere medier, både den anden hvis men du er jo også blevet skribent for øh, Kommunikationsforum øh, med, med, ja. med, et, med et relativt stort øh, interview med Kirsten Birgit. Hvordan er det kommet i stand? Det er meget simpelt. Der var en menneske fra et journalist øh, ved navn Christine, der, der helvendt fra øh, Kommunikationsforum og spurgte, om jeg ikke kunne være manden, der kunne skrive lidt om, om det her var et meddisk dømteleje. Og hun havde en masse spørgsmål til sig. Så er det ikke meget bedre, at jeg, jeg laver et interview? Det kan jeg måske godt få i stand, fordi jeg har en kontakt med dem. Ja, du er faktisk korrespondent den for dem. Jeg jo var med. Ja, ja. Øh, jo, endnu bedre sagde hun så. Og så spurgte jeg, om de ville være med i et interview. Øh, det spurgte jeg faktisk kom direkte i radioen, så vidt jeg husker. Og så laver vi det bagefter, og det var en... Altså, jeg fik 10 minutter med dem, og det er en transkribering af det interview. Ja. Og jeg kan sige det, altså, jeg kan være 100% ærlig, altså, det der foregår ikke så med... Jamen, så laver vi lige det interview, og så, øh, så skal du lige lade som om... Altså, altså jeg er så underinformeret om, hvad der en foregår, øh, tror jeg, fordi jeg jo... Øh, jeg er blevet kaldt patologisk ærlig, og jeg, jeg tror simpelthen ikke, de, de giver ikke mig en lunds af noget som helst om, vi det her det er et medieståndte lege, fordi så ved de bare, at jeg kommer til at sige det højt i Så når vi ringer til ja. dig for, for at få svaret på, er det her et medieståndte lege, altså du, du kan simpelthen heller ikke hjælpe os? Jeg kan ikke genskudte. Altså, e det, det, det jeg kan sige er, at vi har utrolig mange tekniske vanskeligheder på den anden radio, hvilket fortæller mig, at de ikke sidder på ret 24-7. Men Michael, eftersom du arbejder på radioen, så må du jo kunne se, om de er der eller ej. Jeg tror ja. ikke, de er der. Vi har ikke set dem. Vi har, og det er helt oprigtigt. Vi, vi, men det skal så også siges, at vi sidder og vi sender om fredagen, og der har, eller om mandagen. Og der er de jo tidligere været her om fredagen, så jeg skal ikke kunne udelukke, at de har været her ellers. Men vi har, hverken mig eller Henrik har, og det er helt oprigtigt, set dem på noget som helst tidspunkt siden, siden sommerferien sluttede. Men så... jeg kan ikke, ikke lade være med at spørge dig, René, hvis det nu, og vi er nødt til at sige, hvis det nu viser sig, at det her er et stort stunt, så har du jo ja. ageret i det her stunt. Du har jo været, skal vi så være lidt at sige, nyttig idiot i forhold til at fremme ja. et program øh, på den station, som jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, har, har et horn i siden på dig, nemlig Radio 24 /7. Hvordan har du det med det? Det har det faktisk okay med, øh, fordi, øh, altså, jeg faktisk gået med, fordi jeg har jo brug for... Altså at få lidt anerkendelse igen, efter at jeg har dummet mig. Og i sidste uge havde vi en, disk en diskussion om, du ved, journalisten havde været og jeg synes jo lidt, det var som et... Og, og at ligesom om, du ved, der kom en journalist og, og pussede liv i stormvær, og så blev det helt lidt uheldigt. Jeg kom også til at tage lidt over mig og sige nogle dumme ting og sådan noget. Nu vil jeg egentlig godt have den storm ud i verden og præsentere, hvad jeg egentlig kan. Jeg er jo, synes jeg er jo selv en udmærket journalist, og jeg kan rent faktisk komme med nogle seriøse analyser hernede fra... Filippinerne først og fremmest, det er det, jeg gør. Og jeg tænker, jamen, det er vel en hvis de anerkender mig, så anerkender jeg sådan set også dem. Og så vil jeg da håbe, at det er en eller anden... Det bliver jo ikke være Radio 27 det kunne være et andet medie. Jeg tænker, jeg han er så meget god ham der. Det kan da være, at der er et seriøst medie, der lige fra og siger, at han vil ikke skrive noget til os. Men, men René... Jeg kan da afsløre så meget. ja Jeg vil bare lige spørge dig. Lad os nu sige, igen, vi ved det jo ikke, men lad os nu sige, at det her det er et stunt. Kirsten Birke, og Rasmus Brun vender tilbage til Radio 24 /7. Så er det vel slut med dig og din Asiens korrespondentkarriere karriere for, for den korte radiovis? Så langt har jeg faktisk ikke tænkt. Men det kan, det kan godt være. Men det kan også være, at, at, at man måske på Radio 27 vil se stort på det, hvis jeg er ulønnet, eller altså fordi, jeg mener, hvis jeg bidrager med noget positivt til, i forhold til selve programmet, så tænker jeg, at så går det vel nok. Og altså på et eller andet tidspunkt skal jeg, jeg jo tilbage. Altså, jeg mener, altså, på et eller andet tidspunkt er vi vel over det. Det er jo sådan i medieverdenen, at vi har det med at slå meget store brød op, og lave store dramaer, og så... Jeg var lige vil at her, Henrik, du kender... det. Selv, ja, jeg skulle lige... altså, ja, du, du tog munden i, øh, ordene lige ud af munden på mig, det gjorde ja. du faktisk, René. Ja, man får nogle gange en ny chance, du kender det. Ja, og man det er Man får at komme tilbage igen, det, det, jeg skal lære, det er at holde min kæft i, i en periode, ikke? Altså, jeg kan godt deltage seriøst, men jeg skal lade være med at gå og snakke om hvordan mig i ørne har det, eller hvordan jeg har det med hele den sag. Og så kan det da godt være på et eller andet tidspunkt, og så kommer jeg tilbage. Og måske er det den meget gode bagdør at, at sidde hernede og rapportere lidt om, hvad der foregår i det her i ret land. Til, ikke? Til, til Kirsten Birgit, enten på, på, på, på den anden rad. du holder på Radio 247. du er sådan set frisk på, på det meste, fornemmer jeg. Jeg aner ikke, hvor de sender det hen. Jeg, jeg, jeg deltager jo sådan set bare. Jeg kan jo ikke høre det samtidig. Jeg kan ikke følge med. Øh, jeg, jeg bliver bare ringet op. Altså, det, det er simpelthen alt, hvad jeg kan sige. Jeg bliver bare ringet op. Og jeg har ikke siddet og chattet med dem om sådan noget. Gud, er det et sjovt mediestund? Hvis det er et mediestund. Altså, det har jeg simpelthen ikke. Jeg ved, jeg ved det ikke. Og jeg tror, hvis jeg skrev til den rigtige Rasmus Buhl, så tror jeg, jeg simpelthen ikke, at Altså, det, fordi de holder mig fuldstændig ude i din straktarm. Altså, armslængdeprincippet fungerer faktisk i det her tilfælde. Og med de ord om det i så mange sammenhænge berømmede af princip, René, så vil jeg sige at tak, fordi du lige var igennem. Ikke helt direkte, men i hvert fald bundet fra Filippinerne. Tak for det. Lette. Ja, tak. Godt. Hej igen. Okay. Og for så vidt, René Fredensborg, der sidder du måske, kære lytter, og tænker, hvorfor har de ikke taget fat i dem, der faktisk har styr på det her? Med Brygger og Michael Bertelsen og hørt, hvad de faktisk synes om det. Det er, fordi de ikke har ønsket at stille op. Men det gør de til gengæld. Mads Brygger stille op næste uge, hvor alt har han lovet. Alt bliver oplyst. Tak for i dag.